Духовно лекуване на болестите Няколко души, братя и сестри, бяха прияти от учителя. Стана въпрос за духовното лекуване на болестите. Възможностите за лечение на всяка болест се усилват, когато се почне от умствения свят. Божественият свят е възможно всичко. Бог е абсолютна свобода. И при болест трябва да носиш идеята. Да бъда свободен. Защото болестта не е нещо друго, а едно ограничение. При болестта частиците на тялото не трептят правилно. Дошла е една дисхармонична мисъл отвън. Ти си я е приел и тя е объркала всички вътрешни течения. Така веднага се явява и висока температура. Ти гориш. Тори в съзнанието си на видно място мисълта за свобода. И когато станеш сутрин, кажи: Аз съм в Царството Божие и за това няма болест. Щом си в Царството Божие, изключена е дисхармония. Щом си болен, не си в Царството Божие. Преследват те и те гонят. Влезеш ли в Царството Божие, преследвачите не могат да те последват. там има друго управление. Винаги се свързва и всички здрави хора на земята. Когато станеш от сън, свържи себе си с тях. Няма да мислиш за болните. Помислиш ли за здравия човек, ти се свързваш с неговите течения. Търси здравите хора навсякъде, където търсиш водата. Едно време жреците и лекарите са били едно и също лице, но после са се разделили и едни станали жреци, а други лекари. За да се лекува болестта успешно, трябва да се знае произходът ти, дали произлиза от ума, от сърцето или от волята. Три происхода имат болестите и методите за лекуване се различават поради тези причини. Болен си, но щом почнеш да се повдигаш духовно, да се подобряваш по морални подбуди, той организмът почва да се подобрява и болните ти органи оздравяват. Тогава разумните същества над нас казват: Този човек се поправи да му паднат букаите от краката и ръцете. За да се излекува, човек трябва да повдигне честотата на своите трептения. При болестта материята има слаби и бавни трептения. И когато се повдигне силата и бързината на духовните трептения болния, тогава болестта се преодолява. Това става чрез издигане на съзнанието до висшите, божествени сфери на любовта, вярата, чистотата, милосърдието. Присъствали божествена мисъл, тогава множество трептения от най-висш характер, с къса на вълната, проникват в тялото. аурата става с такива къси вълни, че те със своята бързина и сила премахват всички дисхармонични трептения на болестта, разпространяват се навсякъде и обновяват организма. Един от начините за повишаване на трептенията на тялото е възприемането на музика. Тя действа лечебно. Нените вълни проникват навсякъде в тялото и възстановяват изгубения правилен ритъм в част на органите. А това вече въздейства за преорганизиране на самите органи. Мозъкът лекува всички органи, като изпраща антитоксини, електричество, магнетизъм и прочие. Най-напред човек ще се научи да мисли положително. Например, при ревматизъм, болният всеки ден ще се пече на слънце и ще казва, че днес е по-добре и по-добре. Няколко хиляди пъти ще каже това, но не непрекъснато. Всяка болест е до време. Няма болест, която да не може да премине. Тък му дойде време да се излекува и човек се обесърчи, а той. Сам на себе си трябва да внушава положителното. След всяка болест идват чисти, възвишени мисли. Един човек разправил, че има жаба в корема. Околните го убеждавали, че няма, но той пак продължавал. Как да нямам? Аз чувствам, как се движи там в корема ми и чувам как кряка. Един лекар напълно го излекувал. Той хванал една жаба, скрива я в джоба си и при прегледа я пуснал. Викайки, ето я. Онъзи казал, сега усещам вече облегчение. Кажа ти, ще мине и замине болестта или ще живееш 100 години. щом повярваш, повярва, що така и ще бъде? Всичко е възможно. Болите кракът, пипни го и му кажи, ще оздравееш. Това го кажи 100 пъти на ден. Ако болката не премине, на следния ден го кажи 500 пъти. Ако пак не премине, на третия ден го кажи 1000 пъти. И ако не е преминало и на четвъртия ден, тогава 10 хиляди пъти кажи, ще оздравееш и непременно ще мине. Десет хиляди пъти не е малко нещо. Мисълта е голяма сега. При слаб слух казвай, прочувам, прочувам, прочувам. И слухът ти ще се усили. Един човек заболял и се е примирил, че няма да я бъде, че ще се мре, но друг му казал. Ти заболяв такъв ден, в който заболея ли човек не умира. И болният си помислил. Тогава лесна работа? Оттам там насетне здравето му се е възвърнало. Вярата лекува всичко. В човека има сила, която лекува. И ако човек остави тази сила да действа, ще се излекува. Тази сила е душата. Ще вярваш в тази сила, че я имаш. Ще мислиш за нея и ще очакваш тя да те излекува. На мнозина съм казвал да се лекуват с вяра. Въпросът за болестта се разрешава по духовен начин. Има стих. Ако имате вяра, все, що попросите, ще ви бъде. Щом вярата на човека е слаба, работите не стават. За да помагаш на един болен, и за да бъде помощта ти ефикасна, той трябва да има вяра. Който има вяра, той има условия да получи помощ от Бога, понеже става възприемчив към енергиите, които идват от Божествения свят. И тези, които са около болния, трябва да имат вяра. Болният, когато употребява средства за лекуване, едновременно трябва да има непреодолима вяра в Бога. Да ляга да става с пълна вяра, с молитва, да се моли, да се моли, до се излекува. Да има детинска вяра или жива вяра в Бога. Без вяра никой принцип няма приложение. Тази вяра е двояка. Има и друга страна. Каквото Господ изисква, човек трябва да го направи. Трябва да живее чист живот, да не се смущава, да не се тревожи и да си подобри живота. Най-ефикасното лекуване е с любов. Когато станеш проводник на любовта на Бога, болестта ти моментално ще изчезне. Усилете любовта си и болестта ще си отиде. Щом имаш любов, ще имаш здраве. В бъдеще лекарят ще те обича и когато дойде при теб и те погледне с любов, ти ще оздравееш. Един ученик на школата трябва да разбира закона на здравето. И да открие в какво се крие той. Щом го разбере, ще може да бъде здрав. Болният не трябва да допуща никакви отрицателни мисли в ума си. Защо да смущава ума си с тях? Нека да ги изпъжда, когато дойдат. Когато се отмахне духовната причина, ще забравим и за болестта. На болния трябва не само да му дадем цар за лекуване, но и да му покажем каква промяна да настане в душата му. Той трябва да се свърже с Бога. Не задържайте кисели чувства в сърцето си за да не разстроят черния ви На туберкулозния всичко лошо е в мисълта. И щом се измени тя, той може да оздравее. В болния трябва да стане пълен, вътрешен преврат. Да стане съвсем друг човек. И да тръгне в друго направление да тръгне към Бога. Тогава ще може да се излекува. Защо иде болестта? Защо идат болките? Страдаш от някоя болест? Започни от детинството си. Спомни си за всички свои погрешки. Изповядай ги пред Бога, и виж, няма ли да си отиде болестта? Лекуването на болестта не е мъчна работа. Христос, като излекува болния, каза Иди и не се грешавай, за да не ти стане по-зле. На болните, които искат помощ, кажи им, че трябва да вършат волята Божия. Болният, освен външните мерки за лекуване, трябва да промени коренно и своята мисъл. Някой казва, че след като оздравее, ще започне да служи на Бога. Не. Той трябва да каже, аз съм здрав и служа на Бога. Тази мисъл го обновява и нека да почне да служи на Бога, да работи за Бога. Ако болният се колебае, аз съм сега болен, как ще служа на Бога, това е погрешно схващане. Човек при всички условия може да служи на Бога. Главната причина за повечето болести са духове, изостанали назад в своето развитие, които могат да влязат в тялото на човека и тогава причиняват болести в този или в онзи орган, храняйки се с енергиите и кръвта. Средство против тях е пост и молитва. Когато е студено и има течение, огради се мислено. Щом се страхуваш да не истинеш от това течение, ти вече се демагнетизираш и можеш да изстинеш. При болест човек може да каже в името на Божията любов, в името на Божията мъдрост, в името на Божията истина, заповядвам ти да си отидеш. Аз живея в любовта. Любовта изключва всяка болест. Тялото ми е храм на Бога. Жива го. И за това не трябва да има никаква болест. При болест може да се изговори следната формула. Аз съм мобилизиран, имам работа и затова трябва да бъда здрав и съм здрав. Човек, щом има да работи, ще остане тук на земята. Веднъж отидох при един болен в Търново. Домашните му бяха се оплашили и казваха, че ще умре. Аз се наведох над болния и чух, че той се моли съвсем тихо, но от душа. И тогава казах, той няма да умре, ще стане. И наистина той оздравя. Болният, за да оздравее, трябва да дава. Болестта не е нищо друго, освен излишен товар, който трябва да се премахне. Човек трябва да раздава като извор и ще оздравее.